Tiana, primera hora. Bon dia benvinguts al Tiana, primera hora. La socialista Esther Pujol serà la nova alcaldessa de Tiana per a la pròxima legislatura. Aquest és el primer resultat de l'acord de govern que han tancat el Partit Socialista i Esquerra Republicana per a aquest mandat. D'aquesta manera es constitueix un govern de minoria que haurà de buscar acords puntuals durant els pròxims quatre anys. A continuació us detalladament aquestes notícies. Abans prou, comencem amb els titulars. El Partit Socialista i Esquerra Republicana han anunciat l'acord de govern per a la pròxima legislatura. La número 1 del PSC, Esther Pujol, serà l'alcaldessa per al proper mandat. Amb aquest acord de minoria, el govern haurà de buscar pactes puntuals durant aquests 4 anys, amb la resta de forces polítiques. Continuant amb l'actualitat política, el darrer ple d'aquesta legislatura ha servit perquè els residors que no estaran al proper mandat hagin pogut realitzar el seu comiat del consistori municipal han destacat les sortides d'històrics regidors socialistes com Ferran Vallespinós i Ferran Almeida. Emili Muñoz, de Gent pel Progrés, també s'ha acomiadat de la primera línia política. La coral de Tiana interpreta avui el cant dels segadors en l'acte de lliurament del Premi Internacional de Catalunya que s'ha otorgat a l'escriptor japonès Haruki Murakami. La cerimònia que se celebra a la Generalitat es podrà seguir en directe pel canal de notícies 324. El projecte solidari de Bea dantangal que coordina la tianenca Eva Ricard, ha estat un dels set projectes que ha rebut l'ajut de la Comissió de Solidaritat de l'Ajuntament de Tiana per a desenvolupar tasques de cooperació a diversos països. Aquest programa té com a objectiu proporcionar una educació de qualitat als estudiants d'aquesta zona rural de l'Índia. Tiana, primera hora. Notícies. Finalment hi ha hagut acord de govern per a aquesta pròxima legislatura. La capdallista del PSC, Esther Pujol, i el portaveu d'Esquerra Republicana, Jordi Gost, han confirmat a Ràdio Tiana en una declaració conjunta que han decidit realitzar un pacte per formar el futur govern. Aquest acord representa que Tiana tindrà un govern de minoria que haurà de buscar acords puntuals durant la legislatura. D'aquesta manera, Esther Pujol ha anunciat aquest fet. Farem un pacte del partit dels socialistes de Tiana, pactarem amb Esquerra Republicana de, de Catalunya d'aquí de Tiana eh, per formar el nou govern municipal a la propera legislatura. En aquests moments estem acabant de treballar uns serrells d'un document escrit en on es recull una mica el futur del cartipàs municipal. Pujol ha afirmat que han intentat arribar a una pluralitat política més àmplia amb més forces per poder constituir el futur govern, però només amb Esquerra s'han pogut consolidar. En aquest sentit, ha destacat que els republicans ja tenien una experiència anterior de govern amb coalició socialista. Alhora també s'ha subratllat que tenia un previ coneixement mutu d'haver compartit complicitats en l'oposició. La futura alcaldessa de Tiana ha indicat que el repartiment de residuories encara s'ha d'acabar de matitzar, però s'hi ha deixat clar com es distribuiran les tinences alcaldies. Hi haurà l'alcaldessa, òbviament, i dues tínents d'alcaldia a mans d'Esquerra Republicana i dues a mans del Partit dels Socialistes de Catalunya. La primera i la tercera seran per Esquerra Republicana i la segona i la quarta seran pel Partit dels Socialistes de Catalunya. La socialista Esther Pujol ha indicat que per aquesta nova legislatura ha definit un mapa d'ajuntament organitzat en quatre àrees en lloc de tres com fins ara. Aquesta nova distribució es basa en un àrea dedicada al serveis a les persones, una àrea exclusiva pel desenvolupament econòmic local, una altra per territori i sostenibilitat, i, finalment, una per la gestió i millora de l'administració pública. D'altra banda, el número del Republican Jordi Gost s'ha mostrat satisfet amb el resultat d'aquest pacte amb les socialistes. Dins de l'estructura que, que hem pactat amb el PSC de, de distribuir l'Ajuntament en aquestes quatre àrees, nosaltres tenim responsabilitat amb un parell d'elles i, a més a més, dues tinences d'alcaldia, tenir en compte que la primera doncs, l'encapçalaré jo, per tant, penso que, que el pes d'Esquerra en aquest govern serà, serà important, però a banda de la importància, és dir, no, a banda de, de l'equilibri, jo penso que, que hi ha una, hi ha una voluntat eh, tant per part nostra com per part del, del Partit dels Socialista de Catalunya per treballar per un, per treballar per un projecte comú. Jordi Gos també ha confirmat que des d'Esquerra s'havia apostat fort per incloure Convergència i Unió en el futur govern. Eh, per part nostra vam apostar clarament per incloure altres formacions polítiques, però concretament amb, amb Convergència i Unió doncs, realment les converses van avançar fins a, a produir-se doncs, reunions fins i tot a tres eh, per intentar aconseguir doncs, un, un govern ampli. Val a dir que aquestes conversacions finalment no, no, no han donat fruit en el sentit que aquest, de, que aquest govern tripartit, encara que no sigui el tripartit que, que tothom coneix, eh, no han donat fruit i no, i no, no ha pogut ser. Finalment, el Republicà Agost ha declarat que no té la possibilitat de que aquest pacte amb els socialistes els pugui passar factura si són capaços de realitzar una bona tasca de govern i de comunicar-la a la ciutadania. La presa de possessió com a alcaldessa d'Ester es durà a terme aquest dissabte amb la Constitució del nou Ajuntament. Aquest dimecres s'ha celebrat el darrer ple d'aquesta legislatura. La sessió ha tingut com a únic ordre del dia aprovar l'acte del pla anterior, però més enllà de la importància d'aquesta formalitat, el ple està notícia perquè ha significat el comiat de diversos residors que no estaran presents a la pròxima legislatura. Tots els residors sortins han realitzat un discurs de comiat, excepte la socialista Carme Cervera, que no ha pogut assistir al ple. En aquest sentit, han destacat les sortides de dos socialistes històrics, com és el cas de Ferran Vallespinós, que va ser l'alcalde de Tiana entre 1995 i 2007, i del residor també socialista Ferran Almeida. Sentim una part dels seus discursos de comiat. Mentiria i no és el meu estil si digués que tot ha estat magnífic al llarg d'aquests 20 anys. En raó de la meva feina política he conegut a tota mena de persones i amb la majoria d'elles hem arribat a ser amics, fins i tot després de la discrepància. Però també, certament, hi ha un grup molt reduït de persones que segurament en tindria prou amb els dits d'una mà per comptar-los, en els que no ha estat possible cap mena d'entesa. Estic disposat a assumir una part de la responsabilitat en aquesta incompatibilitat, però en cap cas estic disposat a assumir tota la responsabilitat. Si les coses no han estat millor, més d'una en té la culpa. Tiana, per mi, més que qualsevol altra cosa, és una autèntica passió. Jo manifesto ja des d'ara que de les meves moltes passions, perquè tinc moltes altres, n'hi han tres que sobresurten d'una manera essencial i que són, per aquest mateix ordre, la meva família, en primer lloc. Tiana, el meu poble i el meu país, que és Catalunya. D'altra banda, avui també ha estat significatiu el comiat d'Emili Muñoz, després de 12 anys en primera línia política amb gent pel progrés. Maria Antònia Fort, també de gent, ha assistit al seu darrer ple. Sentim a Muñoz i Fort. Ple de satisfacció i també d'una doncs, certa sensació d'alliberament, perquè això pesa, pesa la responsabilitat en l'oposició i pesa la responsabilitat en el govern i dintre del govern en l'alcaldia, com molts altres membres d'aquest ple poden comprendre molt bé. Estic contenta per la feina feta, ja que hem pogut portar a terme el nostre programa d'educació i fins i tot ampliar-lo. El nou edifici de l'Escola La Lenglada, l'Escola Tiziana, l'Institut de Secundària, ha estat una realitat gràcies a la perseverant reivindicació de la comunitat educativa i de totes les famílies. I finalment, parlat per l'atenacitat i coneixements professionals de l'Emili Muñoz. La creació de l'escola de música, l'ampliació de l'oferta formativa, l'escola d'adults, l'ampliació de l'escola de l'aula d'extensió universitària, són també una bona mostra de la voluntat d'aconseguir fer de Tiana un poble educatiu. Finalment, el Convergent Jordi Montoriol també ha volgut realitzar un comiet del consistori. En aquestes eleccions vaig decidir fer un pas enrere, que no és el mateix que retirar-me o marxar. No vaig creure en el projecte ni en el lideratge de Convergència, els resultats han avalat la meva tesi, per la que vaig decidir fer aquest pas enrere. Convergència ha deixat escapar una de les oportunitats més clares si volíem reforçar les nostres possibilitats d'assolir l'alcaldia. Cal indicar que la sessió ha transcorregut amb total normalitat i cordialitat. Amb aquest ple es tanca aquesta legislatura. Dissabte, amb la Constitució del nou Ajuntament, els nous regidors prendran possessió dels seus càrrecs. Tiana, primera hora. La Coral de Tiana té avui una actuació força especial que es retransmet en directe pel canal de televisió 324. La Coral Mixta interpretarà el Palau de la Generalitat al Cant dels Segadors amb motiu del lliurament del Premi Internacional Catalunya 2011 que enguany ha estat otorgat a l'escriptor japonès Haruki Murakami, autor de novel·les tan venudes com Tokyo Blues o la més recent UQ84. En aquest sentit, el secretari de la Coral, Joan Géonard, ha valorat de la següent manera aquesta oportunitat. És una oportunitat tant per l'acte en si que ens ens prestigia i després doncs, farà estar també el Palau de Generalitat, el que és a, a, la, sala de, crec que és a la sala de Sant Jordi, al costat del Pati d'Estarongès. Bueno, és una sala noble, o sigui que bé, ho valorem molt bé, la veritat, com una oportunitat de, interessant. L'actuació de la Coral es realitzarà després del lliurament del premi a Murakami per part del president de la Generalitat, Artur Mas. Posteriorment, la coral de Tiana interpretarà l'himne nacional de Catalunya davant dels assistents a l'acte. La cerimònia tindrà lloc a les 7 de la tarda i podrà ser seguita en directe pel canal de notícies 324. El projecte solidari Bea al sangan que coordina la Tiana en Caeva Ricard, ha estat un dels 7 projectes que la Comissió de Solidaritat de l'Ajuntament de Tiana ha decidit otorgar una subvenció dels pressupostos que el consistori destina a desenvolupar tasques de cooperació a diversos països. Aquest programa, que vis enguany renovada de la seva subvenció, té com objectiu proporcionar una educació de qualitat a als estudiants d’aquesta zona rural de l'Índia. En l'actualitat disposen de set escoles nocturnes i compten amb un total de 620 nens i nenes. Alhora també aprofiten per treballar hàbits higiènics i sanitaris, a més d’introduir matèries com l'anglès, la música i les cerp plàstiques. La responsable del projecte Eva Ricard, explica la importància d’aquesta subvenció després d’haver patit la retirada de part del finançament que fins ara tenien importantíssim, perquè això ens permet tirar el projecte endavant. Quan va arribar aquesta crisi, que va haver-hi retallades, que hi han socis que es van donar de baixa, clar, eh, aleshores el nostre objectiu principal i únic és mantenir les escoles i no fer res nou. Teníem un projecte esportiu molt maco per fer i ja l'hem desestimat perquè ara el, el, el que anem és sobretot a mantenir el que tenim. Altra de les accions que realitzen en aquest projecte és aprofitar els camps mèdics que desenvolupen per elaborar un cens de la població que viu en aquesta zona. Una de les línies que segueix es basa en que tots els usuaris dels programes paguin una petita quantitat de diners perquè no s'acostumin a viure de la cooperació. Ricard també ha comentat que realitzar una tasca com aquesta també comporta recompenses. En aquest sentit, ha assenyalat la trobada que va tenir divendres passat amb l'escola Lola Anglada durant la celebració de la festa de la primavera. En aquesta reunió va poder realitzar una serrada amb tots els cursos de l'escola. Alhora va mostrar una pel·lícula del seu projecte i, posteriorment, van realitzar un col·loqui amb la participació intensa dels nens i nenes de l'escola. Sobre aquesta trobada, Ricara ens explica més detalls. L'altre dia que van fer la festa de primavera vam inaugurar una exposició de fotos del fotògraf Pep Avila, que vam venir allà ben tancar a fer-les, i després els nanos van... bueno, els nanos de l'escola... En el, en el pati central li ha posat el nom de Verantangal. I l'escola Lolanglada se germana en una de les nostres escoles i, i la mantindrà econòmicament. I també, que és molt important, els nanos tindran una comunicació, no? Que és difícil perquè aquests nens no saben anglès, només saben tamil, que és la seva llengua, però no bueno, amb dibuixos amb fotos que, que els nanos de Kitianana vegin que hi ha una altra realitat. No? El projecte de Beadantanga al Sangan es va iniciar a fa 5 anys i el seu finançament es va ser quasi en un 100% a les donacions i subvencions que realitzen diverses entitats, ajuntaments o socis particulars. Ràdio Tiana: notícies, el temps. Hola, molt bon dia. La situació meteorològica estarà dominada avui per un temps en general tranquil aquí al Maresme. Tot i que hem començat la jornada amb intervals de núvols baixos, esperem que vagin disminuint amb el pas de les hores i que, per tant, el sol s'acabi imposant. Això de retruc provocarà un augment de les temperatures a les hores centrals del dia, tot i que aquesta darrera nit les mínimes han tornat a ser força fresques a tota la comarca. Els vents en conjunt, a grans trets, han de ser fluixos del sector entre el sud i el sud-est. La situació marítima estarà tranquil·la, manerissada i petites àrees de Marajol a tota la costa de la comarca. Demà tenim un altre canvi de temps a la vista. Al matí creiem que s'aguantarà, amb núvols que aniran però en augment i durant el migdia i la tarda s'esperen ruixats localment de gaire tempestures que poden afectar qualsevol punt de la comarca, tot i que, segons els últims mapes, no sembla que hagin de ser massa importants aquí al Maresme. Pel que fa a les temperatures, de cara demà, si avui pugen, demà tornaran a baixar, una mica, tampoc no massa, els vents es mantindran més aviat fluixos i variables i la situació marítima tranquil·la a tota la costa de la comarca. El cap de setmana farà més bon temps, dissabte i diumenge, esperem que domini el sol a tot el maresme, i això sí, dilluns probablement jornada festiva el temps es torni a espatllar una mica amb nuvolades que a la tarda ens poden tornar a deixar alguns xàfecs, alguns petits ruixats. D'entrada sembla que poca cosa, però amb unes temperatures que dilluns baixant una miqueta i a partir de dimarts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 Ràdio Tiana, serveis informatius. L'agenda local. Agenda d'actes de Tiana i Montgat del 6 al 12 de juny. La proposta Arriba l'estiu i amb ell tornen els casals destinats als nens i nenes de Tiana. D'una banda, l'Escola Bressol n'organitzarà un del 18 al 29 de juliol per a infants de fins a 3 anys. Podeu inscriure's trucant al 93 465 82 89. D'altra banda, l'Escola Lola Anglada i Tiziana organitzarà una nova edició del casal d'estiu que anirà seguida paral·lelament de la quarta edició del Campus d'Esports. Dues iniciatives amb un mateix objectiu, que nens i nenes s'ho passin bé i, a més a més, creixin com a persones. Dijous. L'hora del conte. Jous. Aquest dijous els nens i nenes tianencs tenen una nova cita amb l'hora del conte. Aquesta setmana Núria Cruz explicarà tots aquells que hi assisteixin una història que de ben segur no els deixarà indiferents. Amb el títol Una casa a la mida, el relat presenta la problemàtica que té un ratolí per trobar una casa on hi càpiga la gran poma que ha trobat, Recordeu, la sessió començarà com sempre a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau. Divendres. Teatre. Aquest divendres dóna el tret de sortida la Festa Major de Sant Antoni de Tiana i ho fa per la Porta Gran amb una obra de teatre que promet arrencar el somriure dels seus assistents. I és que el grup Mimestri presenta Un funeral mortal, una comèdia que parla sobre la mort d'una persona pertinent a una família conservadora ben curiosa. La representació començarà al punt de 2.45 de la nit a la sala Albénit. Dos dies més tard, l'obra es representarà a la sala Pau als de Mungat en el marc de la sisena mostra de teatre amateur. La sessió, en aquest cas, començarà a dos quarts de set del vespre. La proposta. Aquest divendres, la plaça de les Mallorquines de Montgat acull a partir de 2 quarts de, de la nit una ballada de sardanes a càrrec de la Copla Marinada, una cita imprescindible pels amants d'aquesta disciplina artística. Dissabte. Festes. Aquest cap de setmana arriba Tiana la Festa Major Petita amb un conjunt d'actes destinats a totes les generacions. Perquè fa el dissabte, preneu nota perquè música, jocs i fires marcaran la jornada. En primer lloc, durant tot el matí, al Parc Antic del Camp de Futbol acollirà la quarta edició de la Fira Entitats. En aquest mateix indret, durant tot el dia, els més petits podran gaudir dels inflables, fins que a les 7 del vespre arribi l'animació infantil a càrrec de Miqui Jiménez. Més tard, la gresca continua amb música en directe al xiringuito Doctor Mascaró. Diumenge. Festes. La segona jornada de la festa major de Sant Antoni arriba amb sardanes a les 12 del migdia a la plaça de la Vila, escenari on d'altra banda es farà a partir de les dues del migdia la degustació de truites. A les 11 de la nit hi haurà ball de festa major també a la plaça de la Vila i una hora abans música en directe al xiringuito del Doctor Mascaró.